Тежка вже перестала хитатися, глибина води почала зменшуватися, в голові знову попливли барвисті пасмуги, згинаючись і закручуючись. І я силою волі знову запалив свою свічку остороги. Семеон також ні разу не озирнувся, але ходу сповільнив, і це було до речі, бо я відчував, що зомліваю що мене вже наповнює не смердюча пара, а страх. Власне, жах, який гнав мене, ніби стюбав по голові батогом, і я майже осліп, вже нічого надовкіл не бачачи, тільки освітлу пляму стрибливої переді мною семеонової спини. Вода вже була не по груди, а по пах, але нудота збільшилася, і я виригнув із себе всі рештки убогої їжі, які мій живіт ще отримував. Була то жовта, їдка вода. Але це принесло мені сяку таку полегшу, що й дозволило подолати решту дороги, яка привела нас до купи ми, що виступала із води, де росло кілька немічних берізок з блідавими невеличкими листками, Очевидно, саме тут було вбито кілки, що тримали стежку з цього боку ока прірви Симеон вискочив на сухе і подав мені палиці Я схопився за неї однією рукою Другою оперся на свою, хоч упір мала непевний Виліз на сухе і впав на землю Але не дозволив собі відпочинку тому Сєві обернувся в бік заводі. Була вона спокійна і нерушна, мирно диміла біляста вода, нерушно застигла вода темна, і плавали біля того кола у білястій мари. Але Павлового тіла на них не було, так само ані сліду не залишилося від Созунта. «Тоді тіло моїм пройшли корчі, і я зарадав, як дитина, відчуваючи, що з повік моїх котяться великі, як горох сльози». «Чи дуже любив цих людей, що так плачеш, брата Михайле?» – спитав Симеон з якимось холодом у голосі. «Може, раніше їх віддав, не тільки пізнав у дорозі?» «Раніше їх не віддав, – мовив, – а плачу, бо це були люди». Павло душі благої, а сазонт великого розуму і знання. Великий розум і знання людині шкодять, смутно мовив Симеон. І до кривомисля справляють. Що знаєш про цих людей, стугою спитав я. Менше, ніж ти. Не сумуй на смерть. «Бо вона хоч і печальна, але не страшна», – відказав Симеон. «Що ж життя в цьому світі, брате Михайле?» «Тільки крок між народженням та смертю». «Учора прийшов, а нині йдеш». «Страшна, брате, не смерть тіла, а душі, а життя наше. Це дорога у житла смерті. Мимолітній подих тих, що її шукають». Через це, що хвилини, заглядає смерть у вікна наші, і що ми перед нею? Трава перед косою. «Чи що вчинили ці люди достойне смерті?» – спитав я крізь сльози. «Може, і вчинили, а може й ні. Не знаю їх добре», – тим таки тоном мовив Симеон. «Смерть приходить, коли захоче і бере, кого захоче. Нещасні ми люди». Бо хто нас визволить от тіла смерті? Ми страхом смерті тримаємось у неволі, а неволя – це і є земний світ. Він замовк, і ми дивилися на плесо ока прірви. По той бік проглядався берег, на якому стояли ніби непорушні стовпчики микитині учні. Туманець, який вився під води, робив їх привідними. І мене знову поняв страх, затопив, захопив, поглинув, захотілося якнайшвидше покинути це прокляте місце, не мав я більше сили на пережиття.